Prezența Lui Dumnezeu e chiar palpabilă în mijlocul nostru și abia aștept să aud ce face Dumnezeu și ce a făcut în dimineața asta și ce va continua să facă în continuare. Amin? Vrem să vă mulțumim celor care continuați zilnic să stați 5 minute în rugăciune pentru noi ca și familie. Dumnezeu continuă să ne vindece, Dumnezeu continuă să ne dea puteri, să ne înaintăm după cum observați și... Continuați să vă rugați în fiecare zi. Cât se poate vom încerca ca să vă dăm anumite direcții, pe Facebook, pe e-mail, prin mesaje. Săptămâna asta n-am reușit ca să trimit, dar încercăm să ne organizăm și mai bine. Și fiindcă e nevoie, într-o luptă, ca să te aperi. Dar în același timp să și ataci. Și ne-asemenea ca și trup, noi trecem... Uh, fiecare aveți viețile voastre și, sunt sigur, aveți nevoile voastre. Și a fost uh, o altă persoană destul de atacată în ultima perioadă, dar Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar și această persoană ar vrea ca să vă mulțumească uh, de fapt, uh, cineva în locul ei. Uh, e vorba de Rachel, uh, care acum este în state, dar aș vrea să-l pe Dave, ar vrea, ar vrea ca să vă încurajeze uh, și să vă spună ce a făcut Dumnezeu o minune în câteva uh, minute. No, uh, bună dimineața. Sper că sunteți bine. And as as far as I with Romanian. <laughs> Cam atâta în limba română. Um, and I just wanted to take a few minutes. Um, very kindly said so I could come. Uh, vreau ca să iau doar câteva minute, uh, că li mi-a dat voi ca să vin. Um, and I just to thank all of you Aș ca să vă mulțumesc tuturor, as a church, ca biserică, as a family, ca și familie, as of ours, ca și prieteni de-ai noștri, for the that you've given us, pentru suportul care ne-ați oferit, for the that you made for us, rugăciunile care le-ați ridicat alături de noi, for the love that you sent, dragostea and care ne-ați arătat-o, și tot ceea ce ne-ați dat. Au fost cele mai grele șase săptămâni din viața mea. În același timp, au fost și cele mai frumoase șase săptămâni din viața mea. De ce au fost cele mai grele șase săptămâni? Rachel a fost mușcată ceva foarte micuț pe, pe picior. <coughs> And, um, from that bite, și de la acea um, mușcă, mușcătură de ceva insectă. Being in the hospital, a, a fost în spital în Oradia. She ended up in Vienna, Ajuns în Viena la spital. With um, dead and rotten skin, all on her calf. Cu piele care deja mm -hmm. era moartă și deja uh, uh, era gravă situația. At times, um, her life was in uh, în anumite momente chiar viața mm -hmm. ei era în pericol a fost și chiar pericolul că uh, uh, să se amputeze o parte sau întreg piciorul. And she went um, through so much pain and suffering. A trecut prin multă multă durere. Și ca și prieten al ei, mi-a fost foarte greu să văd cum trece prin acele chinuri. Um, and it's been the best six weeks of both of our lives and her family's lives. același timp a fost cele mai frumoase săptămâni. Because she was able to come home to Romania having had a big operation. operation. a putut to Romania. And Rachel. they had taken skin from the top of her leg. Au luat uh, piele de pe partea de sus a, a piciorului, But they didn't have to dar nu -a, a trebuit ca să fie amputat piciorul. And she has a long way to heal now, Deși, încă mai este mult timp um, pentru ca a fi vindecată. She's and she will be e sănătoasă și doctorii spun că totul va fi ok. And it's, it's been the best weeks to really learn. A fost șase săptămâni care am învățat and what it means to trust in God. How to depend on him. Cum să te bazezi pe for everything. There has been a peace in all of our hearts. A care poate să vină doar de la El. That goes beyond any circumstance we Care poate să treacă de orice circunstanță prin care am putea noi trece. Any attack that Satan would send our way. atac care Satan ar încerca ca să îl aducă în potrivva noastră. He is El, Dumnezeul nostru, e mai mare. And I don't know what you're going through today. Și nu știu prin ce treci tu astăzi. Maybe today life is great. Poate uh, pentru tine astăzi viața e super că ai anumite greutăți. Am venit să te încurajez. că noi slujim Dumnezeu puternic. în care ne putem încrede pentru orice. I want to thank you on not only my behalf, but on Rachel's behalf for the love, support and prayers you gave us. Așa că vreau să vă mulțumesc din partea mea, și din partea lui Rachel pentru dragostea rugăciunile voastre, care le-am simțit și dragostea voastră. Mulțumim, Domnul, să vă, să vă binecuvânteze. That's right. <laughs> Thank you, Dave. Thank you, Mike. Ok. Dumnezeu chiar este credincios și ce-i frumos să știi este că prin orice circunstanță ai, ai trece, El rămâne credincios. El este un prieten de încredere. Uh, ziceam și de uh, David și Teosuci, când Mezeu le-a răspuns la o rugăciune. Mezeu răspunde rugăciunilor noastre. De-aia de vin oamenii, spune Biblia, la El. Fiindcă El răspunde rugăciunilor. Amin? Haideți să destinem la uh, Matei, capitolul 6, în dimineața aceasta. Dumnezeu mi-a pus un cuvânt și interesant cum se leagă și de cele două mărturii. Matei, capitolul 6... Începe cu versetul 5. În timp ce ajungeți acolo, am auzit o povestire despre două măicuțe care au mers într-o zonă a țării puțin mai uh, lăturalnică și erau într-o mașină, benzina s-a terminat. Slavă Domnului că erau aproape totuși de o benzinerie, au mers pe jos până la benzinerie ca să uh, ia uh, să cumpere benzina. merge la benzinerie, cel de acolo spune: Ne pare rău nu știu în ce să vă dau, nu am nimic altceva decât o cratiță din asta de ceai. Uh, vă pun benzin acolo și o, numai fain, aveți, se poate și turna, ok. Și zis și făcut, au plătit, au mers înapoi la mașină, în timp ce erau la mașină și turnau din cratița respectivă de ceai, trece un, un om pe lângă și se uită la ele și spune, soră, dacă aș avea eu credință care aveți voi. Matei, capitolul 6 în zilele de astăzi, cu prețurile care cresc pe zi ce trece tot mai mult. Amin. De ce nu? Să avem mărturie aici în biserică, când Dumnezeu transformă apa în benzină sau motorină. Oh, amin. Mai de capitolul 6, începând cu versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățari, nici care le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieti ușa, roagă de Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată cum trebuie să vă rugați. Și mai urmează rugăciunea Tatăl nostru. Și apoi versetele. 14. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și în un verset din Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este... Și că răsplătește pe cei ce-l caută. Și că răsplătește pe cei ce-l caută. Mesajul care Domnul l-a pus pe inimă și titlul mesajului este Rugăciuni la țintă. Rugăciuni la țintă. Și haideți să ne rugăm și aș vrea tu să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea o inimă care să audă ce vrea Dumnezeu să-ți comunice în dimineața aceasta. El mi-a pus mesajul pe inimă și El mi l-a dat și acum eu mă rog ca El să mă ajute să-L transmit dar tu roagă-te, Doamne, dăm mi urechi care să prind tot ce vrei să-mi spui. Amin? Doamne, vrem să-ți mulțumim că ne iubești așa de mult. Și că simțim, chiar simțim dragostea ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne copleșești cu dragostea ta. Doamne, dimineața asta mă rog ca tu să trezești urechea fiecăruia. Urechile spirituale să le trezești în momentul acesta. Ca să audă glasul tău. Tu ești păstorul nostru, noi vrem să fim oile tale și oile tale aud glasul și fac. Aplică ceea ce tu vorbești. Îți mulțumesc, Doamne, că sămânța care va fi semănată nu va fi furată de Satan. Pe Satan îl legă în numele Lui Isus Hristos, îl pun sub picioare. Și îți mulțumesc, Doamne, că cuvântul tău va propăși din la est, vest, nord și sud. Doamne, Tu vei face ca să aducă rod în sutit în viețile fiecăruia. În numele Lui Isus, mă rog. Amin. Amin. De mic ca orice băiat, am avut pasiune pentru uh, arme. Uh, când eram mic mă jucam cu pistoale, încercam să fac pistoale din lemn pe vremea mai, mai de mult, când eram mai mic. Apoi tatăl nostru ne-a uh, ne găsit din Rusia, a găsit ceva puș din astea care erau electronice și oai ne jucam non-stop. Uh, dar uh, în ultima perioadă, mai ales, mi-a mi plăcut să am arme adevărate în, uh, în mână și totul la început, la lunca bradului, când am fost cu tinerii, acolo am, uh, acu câțiva ani, mai țin minte, 2007 sau când am fost, acolo a fost, uh, ne-a dat -o posibilitatea să dăm cu arcul la țintă și mi-a dat seama că nu e chiar așa ușor, nu e chiar așa ușor să nimerești ținta. Deci nici, nu cred că am nimerit niciodată chiar în centru. Și... Dar anul acesta am avut privilegiu ca să întâlnesc un vânător adevărat, să merg la el acasă, chiar acum când am fost în state ultima oară, și omul acesta avea o pușcă și ne-a spus ați vrea să și trageți cu pușca? Eu am spus, în viața mea n-am tras cu o pușcă adevărată. Și am zis, cum să nu? Hai că încerc ar fi te simți, te simți bărbat când tragi cu o pușcă. pe păi bune. Și... Adevărul că erau și, eram și câțiva băieți, dar și câteva fete care au spus că și ele vor, am spus nu. Cum să nu? Cazul ăsta neapărat trebuie să trag cu pușca. Și a fost o pușcă din asta puternică, ne-a explicat cum anume să, să ținem umărul pe umăr, ca nu cumva să ricoșeze și să ne rănească. Și ne-a explicat cum anume, ne-a dat sfaturi, cum anume să mă uit prin acel binoclu și să văd exact... Uh, cum anume să lovesc la țintă. Mi-a spus că nu este vânt, că și vântul contează și toate astea. Și au pus niște canistre la o depărtare de vreo 100 de metri și au spus, hai să încercăm, să vedem cum vă descurcați. Și spre surprinderea mea, deci chiar am lovit, cel puțin de două ori dacă țin bine minte, am lovit acele canistre care erau 100 de metri depărtare. Apoi, după ce am tras cu pușca, mi-au spus, hai să-ți și arcul care l-am. Arcul care mi l-a arătat, el e un arc mult mai scump, câteva sute de dolari, un arc profesionist, era ca și o pușcă parcă. Și mi-a explicat cum anume trebuie să ții arcul și trebuia ca să ai ceva forță ca să tragi arcul. Și mi-a explicat cum el se pune ca să, să, să vâneze căprioare sau alte animale care sunt în zona respectivă, el, casa lui chiar era în pădure, deci el putea să vâneze chiar și în zona aproape de casa lui. Și cum se punea într-un pom Și cum trebuia să ochească Și mi-a explicat cum trebuie să te uiți Mi-a dat sfaturi, cum anume Și chiar mi-am făcut câteva poze Nu știu dacă le-am pus pe Facebook dar Am rămas fascinat Câte detalii sunt și sunt sigur Că ce mi-a spus e doar începutul A ceea ce mi-a spus că se și face cu parfum Și cu de toate Dar mi-a spus că Arcul respectiv îl ajută să lovească la țintă și dacă știu toate, iau un calcul toate sfaturile respectivă, va lovi direct la țintă. În dimineața asta, după cum v-a seama, după titlu, Dumnezeu m-a pus pe inimă să vorbesc despre rugăciune. Când mă uit în Biblie și văd cum anume oamenii lui Dumnezeu s-au rugat rugăciuni imposibile și Dumnezeu le-a ascultat. Au devenit situații imposibile, au devenit posibile. Din cauza că s-au rugat și au crezut în Dumnezeu. În timp ce mă gândeam la câteva exemple, mi-a venit în minte Iosua. În Iosua, capitolul 10, Iosua urma urmărea împreună cu armata Israelului, Iz armate, și, și vedea că Dumnezeu le-a dat victorie, dar -avea, nu mai exista timp, se însera și nu puteau să se lupte, era periculos să te lupți în mijlocul nopții. Și Iosua, plin de credință, s-a rugat o rugăciune care la început părea imposibilă. Biblia spune că Ies a vorbit cu Dumnezeu și a spus Doamne, oprește soarele pe cer până când vom bate pe vrăjmașii noștri. Oprește soarele pe cer. Și soarele, versetul 14, s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Wow! Rugăciune la țintă. A lovit direct la țintă. Apoi, mi-am amintit de Petru, care în Faptele Apostolului, capitolul 12, el ajunge în închisoare, Irod vedea că, din punct de vedere politic, își câștigă, notorietate și puncte politice, prin faptul că îi închide pe noi creștini și pe lângă că a omorât pe Iacov, fratele lui Isus, nu, ucenicul lui Iisus, l-a -a prins și pe Petru și l-a pus în închisoare. A pus patru gărzi de câte patru persoane în jurul lui. N-avea nicio șansă. Era cu cătușe, era închis în celula cea mai adâncă, și biserica n-a încetat ca să ridice rugăciuni la Dumnezeu pentru Petru. Și modul în care s-au rugat, ce-au spus, atitudinea, nu știu, au lovit la țintă. Dumnezeu trimite un înger și scoate afară pe Petru. În mijlocul nopții nimeni nu vede nimic, nimeni n aude nimic. Catușele cad, ușile se deschid și Petru e afară. Și merge direct la Întâlnirea de rugăciune și bate la ușă, ăștia mai de nu oleșinat. Nu, nu se poate. Nu se poate. Nu le-au venit să creadă că Dumnezeu poate așa de rapid să răspundă la rugăciunile lor. Uitându-mă la multe alte exemple din Biblie, și avem numeroase exemple în Biblie, rugăciune ascultate. A început să devină o pasiune pentru mine să aflu, dar, Doamne, ok, îmi dau seama că tu ești suveran și tu poți să decizi să nu răspunzi la anumite rugăciuni în anumite cazuri. Dar, Totuși, care sunt anumite principii, care sunt anumite sfaturi care le dă Biblia referitor la modul în care ar trebui să ne rugăm ca să avem rugăciuni care lovesc direct la țintă. Care, rugăciuni care să poată fi ascultate de Dumnezeu. Și-a devenit o pasiune și o călătorie în ultimii ani să găsesc aceste sfaturi. Așa cum mă, mă sfătuia acel vânător despre cum anume să țin pușca ca să lovesc la țintă, cum anume să țin arcul ca să lovesc la țintă, exact așa, Biblia ne vorbește foarte mult despre cum anume cu rugăciunile noastre să lovim direct la țintă, să ajungă direct la Dumnezeu cerele noastre. Poate te-ai rugat rugăciuni și te-ai dat tot Duhul tău, tot ce ai avut mai tare. Mam, te-ai rugat, Doamne, și te-ai stat poate ore în șir. Poate te-ai rugat de ani de zile anumite rugăciuni. Și ai întrebări, dar de ce nu mă ascultă Dumnezeu în acel domeniu? Nu mă consider că sunt un expert și niciodată continuăm să învățăm. E un proces care continuă, e o, e o alergare care continuă pentru mine, să găsesc înțelepciune din Biblie și sfaturi din Biblie referitor la cum anume a trebuit să mă rog. Dar în dimineața asta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă spun câteva dintre ele. Șapte sfaturi care lucrăciunile tale să lovească la țintă. Te încurajezi să te uiți la ele. Nu! Nu spun că sunt Sfârșitul, atâta. Numai șapte sunt în Biblie. Dar sunt șapte care eu le-am găsit și care le văd că sunt foarte adevărate. Și aș vrea ca să le împărtășesc în dimineața asta. fiindcă aș dori să văd cu rugăciunile fiecăruia din biserică, nu numai liderii din biserică, ci fiecăruia din biserică, să fie rugăciuni care lovesc direct la țintă. Amin? Să-ți pregătiți, haideți să, să intrăm în Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu ne va arăta și ne va sfătui în dimineața aceasta. Primul sfat, dacă vrei să ai rugăciune care să lovească la țintă, este vină cu o supunere reverentă. Vină cu o supunere reverentă în rugăciunile tale. Evrei 5 cu 7 spune despre Isus că a fost ascultat datorită reverenței sale. tale foarte important. Evrei 5 cu 7. Unele versete care voi cite astăzi sunt dintr-o traducere din Traducerea limbii române contemporane, uh, Iosifțon a uh, supravegheat această traducere din original, din greacă, așa că uh, în același timp am și traducerea Cornilescu și unele vor fi din traducerea Cornilescu, să nu fiți confuzi de ce anume zic unele cuvinte, dar Evrei 5 cu 7 spune, a fost ascultat datorită reverenței sale. Și ne uităm în, la rugăciunea din grădina Ghețismani, Matei 26, versetul 39-42, Tată, dacă se poate, îndepărtează acest pahar de la mine, a zis Isus. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Dacă, dacă se poate ca acest pahar să fie îndepărtat de la mine, fără să-l beau, facă-se voia ta. Dacă nu se poate, facă-se voia ta. Or, o supunere reverentă înseamnă că tu accepți voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta. Că tu de îți dai seama, ai o reverență, îl vezi pe Dumnezeu că El este suveran. și deci că nu poți tu să-L manipulezi, nu poți tu să-L forțezi să facă ceva. Am fi vrut, referitor la cazul Tatălui nostru, să, dacă se putea, o parte din noi parcă, dacă putem, cumva să-L manipulăm pe Dumnezeu. Nu, nu se poate. Dumnezeu este suveran. Și dacă vii cu această atitudine, rugăciunile tale, vor ajunge la Dumnezeu. Dar dacă vii cu o lipsă de reverență față de Dumnezeu și voia ta, nesupusă voii lui, nu se va întâmpla prea multe cu rugăciunile tale. Oricât ai ruga, poți să rogi mult și bine. Am întâlnit, în timp ce mergeam pe străzile Oradei cu echipele care au venit de-a lungul anilor, oameni care spunea: a, eu m-am rugat lui Dumnezeu, și am zis că dacă nu-mi la rugăciunea asta, eu nu mai cred în tine. Aia nu-i frică, reverent. acolo e mândrie. Nu poți să vii cu Dumnezeu cu mândria ta, să dai pumnii tăi. Am întâlnit și oameni chiar nebuni care spuneau, am zis că să vină Dumnezeu aici să mă trăznească. Ce, credeți că Dumnezeu o să răspunde la rugăciunea unui astfel de om? Nici nu o să-l în seamă. Mai degrabă îi rănit. Pentru că El iubește pe fiecare persoană. Vrei ca rugăciunele tale să lovească direct la țintă? Supune voia ta. Pune voia ta sub voia Lui. Întreabă-te ori de câte ori te rogi. Cer asta fiindcă eu vreau asta? Sau fiindcă știu că Dumnezeu vrea asta? Că atunci când tu știi, ești asigurat, e sigur că e și voia Lui Dumnezeu, că e voia Lui Dumnezeu, rugăciunea aia când te rogi direct o să fie ascultată. vin cu supunere reverentă. Astai înainte să-i ceri lui Dumnezeu, mai bine stai în prezența Lui, stai în cuvântul Lui, până când știi dacă e voia Lui, El îți va spune, El îți va vorbi Duhului tău, e voia mea sau nu e voia mea? Sau te uiți în Biblie și cauți referitor la subiectul despre care tu te rogi. Află, e voia Lui Dumnezeu. Și dacă vezi că nu e voia Lui Dumnezeu, atunci nu mai te ruga. Dar dacă vezi că e voia Lui Dumnezeu, roagă-te cu toată încrederea. Știind că tu te-ai supus, ai o, ai o supunere reverentă. Și știind că El va, va răspunde. Amin? Și Efeseni 3,20 spune a Lui care poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândi. A Lui să fie toată slava. Voia Lui e perfectă pentru viața ta. Noi, avem anumite idei, noi credem că așa ar trebui să se întâmple unele lucruri, dar voia Lui e mai înaltă. Și la, te, vei fi surprins de Dumnezeu în modul în care El va lucra. Eu m-am rugat de o lună și, și ceva un, într-un anumit domeniu, pentru am avea o cerință la alainte Dumnezeu. Și eu în mintea mea aveam trei variante prin care poate Dumnezeu să răspundă. Și chiar zilele astea i-am spus, Doamne, uite, trei variante. Oricare din alea trei, alegele Tu. Și Dumnezeu, chiar azi dimineață, îmi spune varianta numărul patru. Lasă-L pe Dumnezeu să te surprindă, voia Lui e mai presus, e mai perfectă decât voia ta. Amin? Ăsta este primul sfat, al doilea sfat. Roagă-te cu credință. Dacă vrei ca rugăciunile tale să fie ascultate, roagă-te cu credință. Evrei 11 cu 6 spune că, ce, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de El trebuie să creadă că El există și că El răsplătește pe cei care se apropie. Roagă-te cu credință. Vrei ca rugăciunea ta să fie ascultată? Nu veni cu necredință. Pe Dumnezeu îl irită. Dar de ce mai vii la mine? De ce te rogi? De ce te irosești timpul? Dacă tu nu mă crezi că eu pot să lucrez. Crede că El există, în primul rând. Crede că El e viu. Nu, de multe ori ne rugăm ca și cum n-am crede că El este aici. Cum avem o melodie. N-aș vrea să vorbesc ca și cum tu n-ai fi aici. Dar de multe ori ne rugăm și... Spune multe bla, bla, blauri lui Dumnezeu. Nu credem cu adevărat că El există. Că dacă ai crede că El te ascultă, -ai, nu te-ai ruga, n-ai vorbi așa cum tu vorbești. Dar dacă crezi, când vii cu credință, ești plăcut lui. Ca, un, ca și un copil care vine la tatăl și îi cere ceva. Dacă vine și îi cere, nu, no, nu, no, nu știu, o să mă ajut să facem. Ce o să zică tatăl? Da? Wow, mă jignești. Cum adică nu te... Eu vreau și pot. Și hai că te ajut. Exact așa unii facem în rugăciunele referitor la Dumnezeu. Vino, crede. Crede de asemenea că El răsplătește celui care El caută. El e Dumnezeu care răsplătește, care ascultă rugăciuni. Dacă... Dacă n-ai destulă credință, acumulează puțină credință. Citind Cuvântul Lui Dumnezeu. Și credința vine în urma auzirii lui Dumnezeu, Cuvântului lui meu Zeu. Exact cum spune în Roman 10, cu 16. Cumpărăți credință dacă nu ai credință. Și atunci vine înaintea lui de Decât să vină înaintea lui Zeu cu necredință, ți-ai pierdut timp, ți-ai irosit mai bine, stai, n-am credință, mă duc, cumpăr cu credință, citind Cuvântul Lui Dumnezeu, văzând cum el ascultă rugăciun ascultăm mărturile altora, venit la Biserică, asculți, uite câte mărturii până acum, a modul în care Dumnezeu a lucrat. Pătrește în credință. Asta se întâmplă în momentele acestea. În timp ce auzi când Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Un caz în care un picior trebuia să fie amputat, ne-am rugat și noi, s-au rugat și mulți din America și Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre. Și i-a -a salvat piciorul. Și ca Rachel să poată să continue, să, se, să ajute și să aducă împărăția lui Dumnezeu în tinca la cei copii care au nevoie de Dumnezeu. Așa că cumpărăți credință. Matei 20, 21 cu 22 spune Dacă veți crede, veți primi tot ce veți cere în rugăciune. Dacă veți crede, dacă, asta e condiția, dacă veți crede, veți primi tot ce veți cere în rugăciune. Aia înseamnă că dacă tu te rogi, bazat pe voia lui Dumnezeu supus, Dumnezeu îți va da tot. Amin? Haideți să începem ca biserică să ne rugăm rugăciuni mari. Rugăciuni imposibile. Dar cu înțelepciune. Nu doar așa ca să uimim oamenii, uai ce se roagă ăsta, uai să roagă ca turnul Eiffel să vină în Oradea. În fine, un exemplu, așa. Dar Dumnezeu, dacă e chiar voia lui, chiar așa e posibil. Într-o clipă. În, în Egipt, istoria spune, la un moment dat, după ce au venit musulmanii și au cucerit Egiptul, erau creștini, încă și astăzi sunt creștini copt, coptici. Și el vrea ca să-i anihileze, să-i să -i distrugă pe toți. Și-a spus, ai înainte ca să vă omor, vă dau o singură șansă să demonstrați că Dumnezeu vă ascultă pe voi și că sunteți reali. Scrie în cuvântul, în Biblie, în, în Biblia voastră, că dacă aveți credință, voi puteți să mutați și munții. demonstrați și vă las cu viața. S-a adunat, multă mulțime și în mijloc creștinii și au stat într-o vale și în fața căruia era un munte. Și ei au început să se roage și au început în genunchi și după aia s-au ridicat în picioare, apoi în genunchi și după aia în picioare. În timp ce ei făceau și se rugau înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut ca cu împreună cu ei, în timp ce ei se ridicau în picioare, muntele s-au mișcat și s-au ridicat în sus și după aia se coborau în jos. Muntele împreună cu ei, în timp ce ei se rugau. La Dumnezeu toate sunt posibile. Când El a spus în cuvântul Lui, că poate să zici și muntele acestuia să se mute, să ridice, să se arunce în mare, la El toate sunt posibile. Vină cu credință. Dacă n-ai credință, cumpără. o Crede că toate sunt posibile la El. Cum spune și în Ioan cu 14, acesta este curajul pe care îl avem înaintea Lui. Că dacă cerem ceva în conformitate cu voia Lui, El ne ascultă. Dacă cerem ceva în conformitate cu voia lui, el ne ascultă. Cerem cu o supunere reverentă față de el. cerec plin de credință. Sunt două sfaturi. Am, am auzit despre un tată care i-a cerut băiețelului lui la masă, înainte de masă, să se roage, să binecuvinteze mâncarea, să-l învețe cum să se roage. Și băiețelul imediat s-a întors la tată, dar noi nu trebuie să ne rugăm, că mami e o să bună. Noi știm că mama noastră e chiar ok, cum zicem noi, în modul în care gătește. Trecem la al treilea sfat. roagă în numele Lui Isus. roagă în numele Lui Isus. Ioan 16 cu versetul 23 și 24 spune Adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta. Ce înseamnă să te rogi în numele Lui Isus? În primul rând, înseamnă să venim înaintea Lui Dumnezeu pe baza a ce-a făcut Isus în locul nostru. Efeseni 2,13 spune, dar acum, în Hristos Isus, voi care odată erați departe, ați fost aduși aproape prin moartea Lui Hristos ca jertfă. Când vii și te rogi în numele Lui Isus, datorită Lui, tu poți să te apropii. Datorită Lui... A lui pe cruce. Tu poți să te apropi de Dumnezeu care este sfânt. Tu care nu ești sfânt, dar în Isus Hristos ești sfânt. Punct. El acoperă prin sângele Lui toate păcatele tale și tu te poți apropia de Dumnezeu fără ca să arzi. Fiindcă El este un foc mistuitor. Așa că te poți apropia de tronul Lui cu încredere. Apoi, în a doua rând, venim înaintea Lui Dumnezeu pe baza a cine este Isus, nu cine suntem noi. Și Isus, Biblia spune că El este un preot și un avocat. Evrei 10 cu 19, 21 și 22, spune așa, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inime stropite și curățite de un cucet rău, cu trupul spălat, cu o apă curată. El ca și preot, venim în numele Lui. Numele lui Isus, care este marele preot al nostru. El este preot în veșnicie. Și rugăciunile lui, el, când el aduce rugăciunea înaintea Tatălui și ne, ne ascundem în Isus Hristos, rugăciunile tale vor fi ascultate. El este mare preot și Tatăl va asculta rugăciunile datorită faptului că tu te ascunzi în Isus și sub numele Lui tu te pui. De asemenea, el este un avocat. Cum spune în 1 Ioan 1 cu doi, spune 2 cu 1. Avem la tatăl un mijlocitor sau avocat sau paracletos pe Isus Hristos, cel nepriânit. Și el vorbește direct cu tatăl. Și știe cum să pledeze pentru tine, pentru cauza ta. Săptămâna asta m-am întâlnit cu Andrei Nemțianu. Avem un proces cu acele amenzi care le-am primit cu Rovinieta. Și Andrei știe ce anume trebuie să facă ca să câștige acel proces Iisus știe cea, cum anume să vorbească cu Tatăl despre problema prin care tu treci, situația prin care tu treci ca cel, ca și cazul tău să ajungă la Tatăl exact, El se va ruga după voia Tatălui, perfect pentru tine cum n-ai putea tu niciodată să te rogi, așa că fii în numele Lui, pe baza a cine suntem noi în El și venim înaintea Lui realizând că relația, relația pe care o avem cu Tatăl datorită lui Isus, cum spune Romano 8 cu 32, Cel care nu și-a curțat propriul fiu ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate, toate lucrurile? Noi suntem acceptați de Dumnezeu? Tu ești copilul, tu ești fica Fiului în Isus Hristos când vin numele Lui. Ești copilul Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care știe să dea daruri bune copiilor săi. El, el va avea grijă de nevoile tale. El îți vrea binele. Gândele lui sunt gânduri de pace și nu de norocire, să-ți dea un viitor, ca un tată bun, care vrea un viitor pentru fiul sau fica lui. Asta va face el în viața ta. Vrei rugăciunea ta să fie ascultată? Roagă-te în numele lui Isus. Filipeni 4,19 spune Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre în conformitate cu bogăția Lui glorioasă în Hristos Isus. Asta înseamnă că nici toate nevoile, nici o nevoie de-a ta nu va fi împlinită. El se va îngriji datorită faptului că tu porți numele Fiului Său. El se va îngriji. Și El îți va da din... El e în Dumnezeu bogat în bunătate, bogat din toate punctele de vedere. Și El îți va da. El îți va da. Se va îngriji de toate nevoile tale. Toate. Și că vino în numele Lui Isus, nu veni în numele tău, vină corect, biblic. Vină înaintea Lui, cu o supunere reverentă. Vină cu credință. Și vină în numele Lui Isus, Dacă vrei ca rugăciunea tale să lovească direct la țintă. Mai departe, apropie de Dumnezeu cu curaj, cu încredere. Așadar, Evrei 4,16 spune, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute în timpul potrivit. Să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim Har. Iisus este regele, regele. Împăratul împăraților. El stă pe tron, el are autoritatea și puterea să răspundă la orice rugăciune. Când Iosua a ridicat acea rugăciune, în acea zi, eu s a spus, eu am creat Universul, eu am puterea, el mă crede, Iosua crede că eu pot să opresc uh, soarele pe cer în mijlocul zilei să rămână mai mult timp. Am văzut că vine cu credință, am venit... O vine și cu îndrăzneală, cu, cu mare curaj înaintea mea. Și eu răspuns, oprit Universul. Oamenii de știință confirmă că a existat o zi, n-am avut timp să adun datele, a existat o zi cam pe când trăia Iosua, când s-a oprit Universul. Nu-și dau seama ce s-a întâmplat, dar există acolo o zi care ceva s-a întâmplat. Vă dați seama? Vă dați seama? L situația prin care tu treci, care nu vezi nicio soluție, poate nici, tu nici nu ai cele trei soluții, care, eu le dădeam Dumnezeu, doamne, de varianta 1, 2, 3, alege care vrei, ok? Și el vine cu 4, oh, oh, ok, e mai fain asta. Crede că el poate. Vine cu curaj. El e bogat, el are tot, el are îngerii lui sunt la dispoziția lui, să i trimită. Să meargă să facă unul sau altul. Să deschidă uși pe care tu le vezi că sunt închise de ani de zile. Vino cu curaj. Roagă-te rugăciuni curajoase. Înaintea lui Dumnezeu. Știind că Dumnezeu tău este un Dumnezeu mare. La El toate sunt posibile. Ha Tronul Harului înseamnă că la Har înseamnă dar nemeritat. Nu veni pe baza a ceea ce tu ai meritat să primești din partea Lui Dumnezeu. că noi n-am meritat nimic, datorită păcatelor noastre. Ci vin la tronul Harului și lucruri pe care nici nu le meriți ai curajul să le ceri datorită faptului că ai fost curățat prin sângele Lui Hristos. Ai acea încredere să vii cu curaj înainte Lui Dumnezeu. Nu cu o, o, o smerenie falsă și o, oh, eu sunt păcătos. Nu, no, nu. No. Vino la tronul Harului mila de care ai nevoie, ajutor de care ai nevoie. Îl vei găsi la tronul harului. Amin. Lucruri pe care nu le meriți, le vei găsi acolo. Datorită a ce a făcut Iisus pe cruce. Noi putem să ne apropiem cu deplină încredere la tronul harului. Amin. Asta a făcut Iisus pentru noi. De asemenea, vină fără condamnare. Dacă vrei, nu poți să ai curaj dacă ai condamnare în inima ta. Psalmul 66, cu 18 spune dacă aș fi privit cu nelegiere în inima mea, Domnul nu m-ar fi ascultat. Condamnare înseamnă a fi conștient de ceva care mă condamnă. Satan, atunci când tu vii în prezența lui Dumnezeu, va încerca să-ți amintească, vii la biserică, te închimbi, hopa, stai numai puțin, tu ce ai făcut aseară? Va aduce condamnare. Duhul Sfânt aduce convingere, te convinge de păcat. Satan aduce condamnare. În momentul acela, cereți iertare și nu lăsa pe Satan să te fure cu sentimentul, ai păcătosă -s. Ce-mi ridică Mâinile mele smânjite. Am furat, am mințit. Vină a tronul Harului. Elimină orice condamnare. Iartă pe oricine. Biblia spune că neiertare este un păcat. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cu viața. Pentru că și tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile. Elimină orice păcat. Și apoi vino cu curaj înaintea lui. Știm că el te vede. El poate el vede lucrarea lui Isus. El nu vede păcatele care tu le-ai făcut Fiindcă te-ai ascuns în Isus, Ți-ai cerut iertare Sângele lui Isus te-a făcut alb Mai alb ca zăpada Vine cu curaj Roagă-te rugăciuni Curajoase Când vede Dumnezeu curaj în inima ta Când a văzut Curajul din inima Credincioșilor care se rugau pentru Petru A răspuns când au văzut curajul lui Pavel și Sila în mijlocul temniței, același lucru. Mi a răspuns. Au avut curaj să laude pe Dumnezeu în mijlocul temniței? În timp ce toți erau, era acolo și sunt sigur că nu erau oameni foarte cuminți în temniță cu ei. Cinește poate eu un jurat până când au ajuns la a doua melodie. Ei, curaj. Noi lăudăm pe Domnul, noi ne încredem în El. Că El va face mai mult decât ne putem ne gândi sau imagina sau cere. Astfel sunt gândurile Lui Dumnezeu. Cum a citit și Ligea azi dimineață și Ionuț. Astfel sunt gândurile Lui Dumnezeu. Mai presus de gândurile noastre. Bunătatea Lui e mai mult decât... Ne am crezut noi că este El bun. Și experimentez asta. Din nou și din nou. Și în, în ultimele două luni am experimentat din plin bunătatea Lui Dumnezeu. Și cum El a ascultat rugăciunile noastre. Și m-a lăsat să... Să îl văd din nou și din nou. Și chiar duminica trecută dimineața, l-am visat din nou pe tati. Că era, eram aici, la, chiar la intrare în oraș, la strada Nufărului. Era o evangelizare Și l-am văzut, vine Ted la mine și îmi spune, Călin, uite pe tati. Și mă, și mă întorc și mă uit în direcția aia și tati se întoarce spre mine și vine spre mine și îmi spune, Oh, ce frumos, eu ce frumos e aici, exact așa cu un entuziasm care numai când era foarte, foarte fericit, exprima. Și pe aia am întrebat, dar cum e aici? Era vorba despre cerul. Și a început să-mi explici, nu înțeleg. De atâtea ori, în ultimele luni, i-am cerut, Doamne, lasă-mă să-l văd. Acum, în mintea mea, ori de câte ori mă gândesc la ei, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a dat atâția ani. Și mi-a dat atâtea sfaturi și m-a ajutat în așa multe feluri și m-a iubit în așa multe feluri. Și îi mulțumesc acum, îs sigur, sigur, sigur. Imaginea mea este că El este în ceruri. Când mă gândesc la El, nu mă gândesc cum au fost în ziua când a murit trupului, ci mă gândesc la imaginea care Dumnezeu mi-a dat-o. Orice este posibil. Am auzit de alții care 30 de ani nu l-au visat pe tatăl lor. Am un prieten păstor din Timișoara, care mi-a spus, aș fi vrut să-l visez. 30 de ani nu l-am visat. Ești tare binecuvântat. Crede lucruri imposibile se pot întâmpla. Am crezut pentru piciorul lui Rachel, ne-am rugat. Și Dumnezeu ne-a ascultat. El e bun. Roagă-te rugăciuni curajoasă. Indiferent de ce spun doctor, am fost săptămâna asta uh, uh, la, la doctor și mi-au zis unele lucruri, am zis, nu le primesc. Și m-am rugat, Doamne, știu că Tu ești în control și Tu îmi dai sănătate completă. Amin. roagă cuvinte curajoase, Declarele. cu încredere. Intră în rugăciune cu motivația corectă. În 1 Samuel 16, cu 7 spune, și aici se referea Dumnezeu la Saul, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar omul, dar Domnul se uită la inimă. Dacă vrei ca rugăciunea ta să fie ascultată, să lovească la țintă, Vino cu supunere reverentă, vină cu credință, Vino cu curaj și vino cu motivația corectă. Dumnezeu analizează, El se uită la rugăciunea ta și El cunoaște gândurile cele mai adânci. El știe care, care e scopul el pe el nu interesează neapărat ce te rogi, chiar așa de mult, dar el interesează de ce te rogi, ceea ce te rogi. Și el, imediat știe, el pătrunde, el poate să despartă până măduva și rănunchii, el știe, știe să despartă gândurile tale, să ajungă la rădăcină. A, ah, de aia vrei tu. În, Efes, în, în Iacov, capitolul 4, versetul 2 cu 3, spune, Voi poftiți! Și nu, a, și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați. Și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău. Cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Poate că dacă nu-i ceri lui Dumnezeu ceva, nici nu ai șanse să primești. Unii nici nu vă rugați. Nici nu, nu v-ați gândit. Mă, eu chiar aș putea să mă rog pentru situația asta. Mie îmi place și au devenit un obicei. Ori de câte ori cineva îmi spune că e bolnav, îmi spune că are o situație, stai puțin. Hai să ne rugăm. Acum câteodată, să zicem, oameni, niciodată. Acum suntem aici, în mijlocul tramvaiului, suntem în mijlocul pieței. Da, aici, acum. Oameni, ne rugăm. Nu trebuie să închidem ochii, putem să ne rugăm cu ochii deschiși. Crede. Dar dacă nu cer, n-ai cum să primești. Dar dacă cer și nu primești, o întrebare ar fi, motivația mea este corectă? Am o motivație pură. Sau am o motivație egoistă, egocentrică, fiindcă dacă asta este motivația ta, pentru, doar te, te rogi pentru plăcerea ta sau confortul tău, zice nu, nu-ți va da. Ioan 14 cu 13 spune Voi face orice veți cere în numele meu pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Motivația corectă pentru o rugăciune este ca Dumnezeu să fie glorificat prin răspunsul la rugăciunea ta. Atunci ai motivația corectă. Vrei ca Dumnezeu să primească glorie și slavă. Cum a venit David și a dat glorie și slavă lui Dumnezeu pentru modul în care El a lucrat. A avut motivația corectă. Să dea slavă lui Dumnezeu. Esența păcatului este să trăiești o viață care nu-i aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă motivația ta este corectă, Dumnezeu va răspunde. În 2 Corinteni 1 cu 20, spune: În el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da, de aceea prin el spunem amin, pentru gloria lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu ai o situație. Găsești în Biblie că e voia lui Dumnezeu ca să facă ceva referitor la situația respectivă. Vindecare. Africa, în 2 Petru, 2 cu 26, spune că prin rănile lui am fost vindecați. Și te rogi. Și auzi promisiunea asta și tu spui, amin. Tu spui, Dumnezeu spune, da, vreau să te vindec, tu spui, amin, așa să fie. Păi fă ce ai zis în Biblie, vindecă-mă! Spre gloria Lui. Și te rogi în numele Lui, spre gloria Lui Dumnezeu, vei vedea rugăciunea ta. Ascultată, amin? Am auzit despre un vapor, care era ceva... A, fost, a lovit uh, o piatră și a început să se scufunde capitanul comporta un voce a venit pe, pe, la bord a adunat pe toți pasagerii și a început și eu întrebat dragii mei, am o întrebare foarte serioasă care dintre voi știe să se roage? cine, cine știe să se roage, să ridice o mână? unul care era păstor era acolo, eu știu să mă rog Curajos, au ajuns în față. Ok, ok, domnule. Începeți să te rogi, voi toți ceilalți luați, vă ce de salvare, ne pare rău, dar avem un, o geacă în minus. Ok? Roagă-te. Sper să nu ajungem vreodată în astfel de situație. Mergem mai departe la a șaselea sfat. Lasă-te condus de Duhul Sfânt în rugăciune. A, a le sfat. Roman 8 cu 14 spune în felul următor. Cei care sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii al Lui Dumnezeu. Cei care sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii al Lui Dumnezeu. Vrei să demonstrezi că ești fiu sau fiică al Lui Dumnezeu? Lasă-te condus de Duhul Lui. Este o diferență între creștini care sunt conduși de Duhul Lui Dumnezeu și creștini care nu sunt. Tu fii, lasă-te condus, ai încredere ascultă-l, stai și ascultă vocea Duhului Sfânt, călăuzirea lui, acea voce, acea susurblând. Rămân uimit în câte detalii Duhul Sfânt vorbește. Adevărul e că vocea lui e foarte liniștită, un susurblând. În cele mai mici detalii, îmi spune de multe ori, căline, nu merge acum acolo, stai puțin, mergi puțin mai târziu. Câteodată sunt sensibil la vocea lui Sincer să fiu câteodată, nu sunt sensibil. Și îmi pare rău. C știam, am primit sfatul din partea lui, dar n-am fost atent să-mi dau seama că e din partea lui. Și după aia am pierdut accident, un lucru, altul, se întâmplă. Învață să-ți cum a fost predica de duminica trecută. Inima ta la vocea lui. Silnic. Și chiar cum spune Biblia, am citit în, Biblie, în citirea Bibliei de săptămâna asta și în Isaia spunea, trezește-mi urechea dimineața ca să aud vocea ta. Trezește-te mai de dimineață. Și primul lucru care să-l auzi e vocea lui. Vei rămânea acordat la vocea lui pe tot restul zilei. Era secretul marilor oamenilor al lui Dumnezeu. Începând de la Adam până la Isus, care stăteau tiste dimineața în prezența Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le trezea urechea ca să audă, așa cum ascultă, chiar așa spune, ca un ucenic care ascultă de stăpânul lui. Las-te condus de el. Roman 8, cu 26 și 27 spune, același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră pentru că noi nu știm ce să ne rugăm. Și Duhul însuși mijlocește cu gemete care nu pot fi exprimate în cuvinte, însă Dumnezeu, care cercetează inimile, cunoaște care este gândirea Duhului. Pentru că acesta mijlocește pentru sfinți, în conformitate cu voia Lui Dumnezeu. Dacă vrei, există un anumit protocol în ceruri, un anumit limbaj. Exact așa ca și avocat, este un anumit limbaj pe care trebuie să-l folosești când te apropii de judecător. Exact așa. Duhul Sfânt știe care este voia lui Dumnezeu. El știe gândul lui Dumnezeu. El, prin tine, în timp ce tu lași pe El să te conducă, ori, prin vorbine, ori în timp ce te rogi în limbi sau te rogi cu mintea ta, lasă-L pe El să te conducă, fiindcă El te va conduce perfect cum să-i ceri Tatălui, ca să primești ce, motivul de rugăciune pentru care tu vii înaintea Lui. Lasă-te condus de Duhul Sfânt și vei ajunge în timp ce te lași condus. Eu mă rog, așa cum spune Pavel, o, o parte din timpul în care mă rog, mă rog prima dată ce știu eu să mă rog pentru anumite situații, după aceea când nu mai știu ce să mă rog, trec direct la rugăciunea în limbi și las pe Duhul Sfânt să continue să, se, să mijlocească, să se roage în acea direcție. Și nu de multe, de câteva ori am experimentat, nu foarte multe ori, sincer să fiu, aș vrea ca să experimentez mai mult, de câteva ori am experimentat cum Duhul Sfânt se ruga prin mine, cu acele suspine negrite, cu o pasiune, cu un foc. Și după aia vedeam răspunsuri la rugăciunile mele. El știe perfect cum se se roage. Vrei ca rugăciunea tale să atingă ținta, Nu te crede prea înțelept că tu știi cum să te rogi, cum să formulezi cuvintele ca să ajungă la inima lui Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să formuleze în inima ta acele cuvinte și apoi lasă-le să curgă prin gura ta. Că e vorba într-o limbă cerească sau că e vorba în limba ta maternă. Lasă pe Duhul Sfânt să te conducă. Și El se va ruga perfect, va mijloci perfect pentru tine și vei vedea rezultate care nu le-ai fi putut vedea dacă tu te-ai fi rugat. Duhul Sfânt e partenerul perfect. Lasă-L pe El să aibă o, o întâlnire de rugăciune cu Duhul tău. Să se învoiască împreună cu tine în a-i cere Tatălui și vei primi orice vei cere în numele Lui. Un băiețel a fost la o întâlnire de rugăciune și a ajuns acasă și Tatăl îl întreabă cum ți s-a părut? Și băiețelul a răspuns în felul următor oamenii la rugăciune s puțin mai tare și spus, dacă ar fi ăștia mai aproape de Dumnezeu nu ar trebui să strige în halul ăla ca să să-L audă Dumnezeu. Trebuie să de Dumnezeu. A șaptelea, a șaptelea sfat este cere în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Ia Biblia și treci prin Biblie și în, timp ce, în timpul citirii Bibliei notează-ți în anumite domenii ce spune Dumnezeu. Noi ca biserică avem câteva anumite domenii în care am scos mai multe versete referitor la acele domenii din viața noastră. Și dacă doriți, vă putem da, uh, trage la Serox acele versete, ca tu să te rogi, da, dar rugăciune pentru voia lui Dumnezeu, pentru ungere, pentru uh, finanțe, prosperitate, avem pe, în mai multe domenii. Versete care le-am scos din Biblie. Ia versetele, ce spune Dumnezeu referitor la acel domeniu din viața ta? Promisiunile lui, promisiunea lui Dumnezeu din Biblie, e de fapt voia lui, revelată. Și vine înainte Lui Dumnezeu și spui, exact așa cum vine un avocat și spune legea numărul 32, articolul 14, spune că asta se, trebuie să se întâmple. Tu vii la Dumnezeu și spui în felul următor. Doamne, așa cum... Tu, tu vii la Dumnezeu și spui, Doamne, uite, tu ai spus în cuvântul tău, mi-ai promis că asta e pentru mine astăzi. Pe baza cuvântului tău spun, dă ce ai promis că îmi dai. Și Dumnezeu spune, ok, îți dau. E voia mea. Ia cuvântul Lui Dumnezeu în timpul tău de rugăciune. Ia versete care vorbesc despre situația pentru care tu pledezi înaintea Lui Dumnezeu. Și vei vedea cum rugăciune tare vor lovi direct la țintă. Psalmul 33, cu 6 spune, Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui, care se referă la Duhul Sfânt. Cuvântul și Duhul Sfânt au creat tot ce există pe pământ. Când tu iei cuvântul și îl pui împreună cu Duhul lui Dumnezeu, cu credința care vine de la Duhul lui Dumnezeu, când tu le pui împreună, atunci rugăciunile tale vor fi ascultate. E ca și cum tu spui, găsești o promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu, care se referă la circunstanța ta, și tu spui, Doamne, tu ai spus-o, eu o cred, îți mulțumesc că tu acum fă ce ai promis că îmi vei face. Ia cuvântul și promisiunile lui, vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune, uite, tu ai zis. Și-l va face. Vrei ca rugăciunile tale să lovească direct la țintă? Te încurajezi, în primul rând, să vină înaintea lui Dumnezeu cu supunere reverentă. Apoi vină înainte Lui Dumnezeu în numele Lui Isus. Apoi roagă-te cu credință. Apoi vină înainte Lui Dumnezeu cu curaj. Vină înaintea Lui Dumnezeu cu motivație corectă. Las-te condus de Duhul Lui Dumnezeu în rugăciune și cere în concordanță cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Sunt câteva sfaturi care eu le-am învățat și am vrut ca să vi le dau în dimineața asta. Ca rugăciunile tale să nu mai fie Polboroseală de multe cuvinte, ci noi să fim o biserică care atunci când noi ne rugăm, istorie este scrisă. Și acum ne-am ne -am rugat pentru atâtea lucruri ca și biserică. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ne-a rugat pentru bani să avem transformator, Dumnezeu ne-a dat. Bani pentru încălzire, Dumnezeu ne-a dat. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea mai, o parcare mai mare, Dumnezeu ne-a dat. Ne-am rugat în conformitate cu voia Lui, ne am rugat cu credință. Cu curaj am venit al Dumnezeu. Unele rugăciuni au fost pline de curaj. Păstorul ne-a condus în unele rugăciuni care păreau imposibile. Să schimb inima primarului Oradei era imposibil. Dar Dumnezeu a făcut totul. La el toate sunt posibile. El este cel care ține inima împăraților în mâna lui și o face să curgă ori într-o direcție, ori în cealaltă. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu nostru. Întrebarea mea pentru tine este ai lăsat tu cumva rugăciunile tale să ajungă lipsită de credință. Să ajungă o mare bolboroseară de cuvinte care credeai că le, îl impresionează pe Dumnezeu. Te-ai rugat cu motivație greșită. Tu să îmi pui voia ta. Tu ți-am zis, Doamne, să faci asta. De ce nu faci? Greșit. Nu lovește la țintă. Datorită atitudinii tale greșite. Nici nu ajunge mai sus de capul tău rugăciunea respectivă. Da să ajungă de tavan. Dumnezeu îi impresionează multe cuvinte, bla, bla, bla -uri. El îi impresionează credința când vii cu o supunere, atitudine corectă, când vii cu curaj, nu vii cu smerenie falsă. Oh, Doamne, dacă vrei. Nu îl impresionez pe Dumnezeu. Da, că câteodată trebuie, Doamne, să perseverezi, da, dar nu smerenie falsă. O, Doamne, păcătosă să. Ai mil. Nu. Cum au fost rugăciunile până, la, până acum? Câte rugăciune a ascultat Dumnezeu pe care tu le-ai ridicat. Nu cumva te rugai greșit. Nici măcar nu-i dai o șansă lui Dumnezeu să-ți răspundă. Datorită modului în care. Sau ai lăsat condamnare în inima ta. E timpul ca să le pui toate deoparte. Nu lăsa minciunea lui Satan. Condamnarea. Idei false să te fure din răspunsul lui Dumnezeu. E timpul să ne ridicăm ca și biserică. Și cum Dumnezeu a vorbit păstorul nostru Ted. Că e timpul ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Să fim o, o, o biserică rugativă. că așa lui Dumnezeu va face lucruri mărețe. Așa s-au întâmplat treziri. Așa a început trezirea de la Ierusalim, care a declanșat și a adus în lui Dumnezeu până acolo încât 40% din Imperiul Roman a ajuns să fie creștini de la 0 la 40% în, în 300 de ani. Din cauza că și sunt câțiva oameni care au, au văzut lucrul acesta și oamenii care înțeleg puterea rugăciunii și se roagă în conformitate cu înțelepciunea Bibliei, care ne-a dat -o Dumnezeu în Biblie. Au văzut istorie scrisă. Charles Spurgeon, un mare predicator baptist, a spus în felul următor, ori de câte ori Dumnezeu vrea să facă o lucrare mare, mai întâi El își îndeamnă poporul la rugăciune. Andrew Murray a fost unul dintre marii misionari în Africa. Răspunsul, sau India, Răspunsul lui Dumnezeu este conectat cu cerințele noastre, numai prin mijlocire va putea acea putere să fie revărsată din cer pentru a îngădui bisericii să cucerească lumea. Și Ian Bounds, un teolog, a spus în felul următor Dumnezeu, dă formă pământului în urma rugăciunii. Cu cât există mai multă rugăciune pe pământ, cu atât mai bine o va duce pământul. Cu atât mai puternice vor fi forțele împotriva răului. Rugăciunile Sfinților Lui Dumnezeu sunt cifra de afaceri a cerului prin care Dumnezeu realizează marea Lui lucrare pe pământ. Noi ne rugăm, Dumnezeu ne-a promis, voia Lui este să se întâmple o trezire în oraș Oradea, în noi ca și aici în Biserica Salem. Dar e nevoie de oameni care să se ridice, să se roage. Rugăciuni imposibile, rugăciuni pline de curaj, pline de credință, cu o atitudine corectă. Și Dumnezeu va declanșa cea mai mare trezire care a văzut-o România vreodată. Dumnezeu ne-a chemat pe noi ca și biserică, să fim una din acele biserici care să aprindă focul în România. Și deja prin noi, văd oriunde merg în țară, voi merge și weekendul viitor, voi merge până la Târgu Mureș, văd. Și oamenii tot îmi spun, voi ați fost o încurajare pentru noi ca să mergem înainte, în orașul nostru. Oamenii așteaptă să uită la noi. Haideți să luăm înțelepciunea, să o folosim, să ne rugăm mai mult decât ne-am rugat vreodată, să, să, să cerem, dându-ne seama cât de aproape este cerul, dându-ne seama că păstorul nostru, fondator, este acolo, la, la, part, la, la dreapta lui Dumnezeu, acolo la, la Dumnezeu, în cerul. Să presăm și să apropiem, să aducem cerul pe pământ cu rugăciunile noastre. Să-L invităm pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a limitat în a lucra pe pământ la rugăciunile oamenilor. Ne-a dat nouă autoritate aici pe pământ. Dacă noi nu-L invităm pe Dumnezeu într-o situație, El nu va veni. Dar când Îl invităm, El vine. El va face minune. Haideți să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că în această dimineață Tu ne-ai reamintit că avem telefonul deschis să vorbim cu Tine. În orice lucru. Să nu venim cu îngrijorare, să nu lăsăm îngrijorarea să ne cucerească inima. Să ducem orice îngrijorare la cunoștința ta, prin rugăciun și cere cu mulțumire. Și pacea ta, care întrece orice plicepere, te va păsi inimile și gândurile.